شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا البران تولو جوہکم قبل المشرق والمغرب دی زینم صلت جہاد فی سبی اللہ شروع کی سورہ بقرہ کی لیس البر ندسنی کی انتو اللو جوحکم چتاسو اڑوه مخونخ پل قبل المشرقی سوک پا طرف دا مشرق والمغربی سوک طرف دا مغرب و لیکن لیکن اصل نیکی دادا من آمنا باللہ والیوم الاخر اوغڅو کو چېمان راړي پله باند او پررض د خت بانندې ملاکتې په ملاکو وال کتابې او په ټول عمانیو کتابنوبينا او په ټولو پې غمبررانو په تل مالهله حب اورکمال په محبت د الله سره زويل القرباء قلوانتا واليتاما يتمانانتا والمساكين او هر قسم محتاج خلقتا وابن السبيل ومسافرتا والسائلين وصوالقرتا او بغالخ لا سولو ذو غلامانكي ادقر په الصَّلَاةَ سولاته او پهابندې کوې دمانځ پهته ذکته وررکې زکو ول موفو دی هم اوفا کوون کېدي په خپلو وادو باندې ذاهدو کله چې واې ایکړی وي اوسابری نهفللباس او ډیر صبرناک دي په سختو د مال کې ووضعبر رای او په سختو د بدن کې حین البأسوب واخدا جنگی اولائک الذین صدقون موږ دغه کسان دشتینی په خپل خبره کې و اولائک او المتقون هم دغه کسان متقین دي دا ول باب د تهذیب الاخلاق ویل شي <تصفح> زمباب کې څلور احکام ذکر کړي تاسو اساس ته مدنیہ چاول پاګې کې مسله د قصاص ده یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو کتب علیکم القصاصو پرز ګل شې دې پتا سبان دی قصاص اغستل فل قتلاب وجلو شو کی الحر بالحر ازاد صړېبا قتلول شي په بدله د آزاد کې ولعبدو بل او غلام په بدله د غلام کې ولانساب الانساب او زنانہ په بدله د زنانہ کې فمن وعي له من اخي شيون پس کو چې ما فيه کل شو دتا ترפה دا غرور مقتل خپلنا د سشي هم فَتِبَامْ بِالْمَعْرُوفِ واستابداریکول دی دلرا وجایز طریقې سره واداون الیه به احسان او دا کول دا کول زمال دی اغه تا ډیر په خوشاله سره ذالیکا تخفیف مم ربکم دا مافیق و الاسانتیا دا در افستا سنا پتا سبان دی ورحمه او دا اللہ محربانی دا فمنعت دا بعد ذالکا پس اغسو کو چیزیاتیو کی پس دا دی فیصلینا و دا سلحنا فلہو عذاب علیم پس دا دا, دا پار عذاب دردناک دیم ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب او تاسو د پاره قصاص اوستو کی ډېر لوی ژوند اقل مند وللکم تتقون د دې په اړه چې بچې ز قتل او قتال نا كتب علیکم دیم حکم تقسیم د مال وصیت د مال فرض گلیشوی په تاسو باندې ځا حزره حداکول موت کل چرانی ز دی شی یوتن تاسو ستمرګ ان تر خیرن الوصیتو په دې شرط کپرې خې وی سمال نوصیت وکي للوالدین والاقربین لپاره د مور او پلار او د خپلوانو معروف وشریعۃ طریق سره حقا علی المتقین دا حکم لازم دی په متقیانو باندې فمن بدلوا بعدما سمعوه هغه څوک چې بدلی کوي وصیت لره پسداوي چې او رېدلې او فینما اسمو علی الذین یبدلونہ نوېشګه غوناد دې بدلولو په غچاده چې بدلې دې وسیت لار ان الله سميون علیم بشک الله اوريذن کې دې دار خبره او پوېږي دار چا حال باندې فمن خافا مموسن جنفن او اسمن اغه سو کو چې سره يروا د دې وصیت کونکو نه جنفان چې د باغلطیو کی یا به طرفداریو کی او اسمن یا به ګناو کی فاصلح بینهم نو دې اصلاح کړو په میندې کې فلایسم علیم نشته دې هیڅ ګنا په دې اصلاح کوونکو باندې ان, باند ان الله غفور الرحیم به شکل الله بخښش کوونکی ذمهربان دریم حکم مسل د روجي يا ايها الذين امنوا ايمان ولو كتب عليكم الصيام فرض كليشوي تا سوبان دي روجي ني ول كما كتب على الذين من قبلكم دغه سنګه فرض كليشوي فار خلق باندې چې مخکستا سونو لعلكم تتقون د دې لپاره چې تاسو متقين جوړ شئ ایام معدودات یو څو ورځې دي شمېر فمن کان منکم مریضن او علی سفرن پس اگر سکه چې پتا سکی بیمار او یا مسافر اكو جیکړه فعدتوم من ایامن اوخر لازم دی پدباندی چې شمار وکید نور وروزونه وعلى الذین او پای او کسان باندې چې طاقت لرلې دروځې فدیهٌ تعام مسكين نو فدیه ورکې چې هغه غره کړو د یو مسكين دی فمن تتاو اخيرا هغه څوک چې خو په خوشاله سره کارو کې د خیر په خیر الله ندار دا, دا, دا پاردیرا بہتر دا وانتسو مو خیر لکم او چی روجینی سیتا سو د دا پاردیرا لوه ده ان کن تم تعلمون کچر تاسو پوی که شهر رمضان اللذی انزل فی القرآن میاش دا رمضان اغا مبارکا میاش دا چنازل شوه ده پدې کې قرآن چې شروع وي شي د نزول اوبه قرآن هدل الناس چې هدايت ته لپاره د ټولي دنیا وبينات من الهدى او غاذلیلون دی دلاته وحدانيته والفرقان اوریکې جدائی دا از حق او د باطل فمن شهد منکم الشهر فلیصموا من پس هغه څوک چې ويموند په تاسو کې میاشت د رمضان پس ورو جدیو نسی فمن کان مریضن او علی سفرن هغه څوک چې بمارو یا مسافرو فعدت من ایام اخر نو بده باندې شمار دې د نور ورځې نه یرید الله و بكم اليسرا وقال الله چې تاسو باندېه سانتیاو کې په دین کې ولا يريد بكم العسر او نو قالې چې په تاسو سختیو سختيو کې ولتكم العده او د دې د پاره چې شمار پرکه تاسو شمار د دې روجو ولی تکبر اللہ علاماتاکم او دید پارا چی لوی بیان که پدی روجہ کی پاو طریقہ چی اللہ تاست خودلی وی ولی علکم تشکرون او دید چې چی تاس دا اللہ پس ای طریقہ بندگیو که ویزا سالکا عبادی عنی او کلا چې تپوسو گستانا زما بندیان زما فا انی قریب نزدیر نزدیما اجیبو دعوة الدعائی ازا قبل او ما سوال دا سوال کون کی کل چزمان سوال کی فلیستجیبو لی پس دیل پکار دی چزمان حکم امنی ولی امنو بی او یقینو کی لعلهم یرشدون یقیناً چی دیوہ صحی لار امومی احل لکم لیلت السیام رفاسو جائز چو استاسو دو پارا پشپد روجی کې ملاوی دل الانسائی کم پلو بیان سرا هنہ لباس لکم دی جامی دی استاسو دو پارا انی پردی دیوان تم لباس لہنہ او تاسو جامعه او پردی ده دی دی دی پارا. علم الله و اللہ خبرو دی خبرنا انکم کنتم تختانون انفسکم. چتاسو خیانت کی غرزولی دی اخفل زانونا. فتاب علیکم اللہ می ربانی و کلپتا سباندی و عفا او بچی اکلی دی خیانتنا. الآن باشروهنا نوس حکم دازي چې ملاوي کې د دې سره وبته ما كتب الله او طلب کوي پوره د هغې سو چې لکلي ستا سوده پاره او کلوا او شربو او خره اسکه کولش په ترغی پوری چه صفاق کارشی تاستا غمز سپین من الخیط الاسود دا غمز تورنا من الفجر ینی چه وقت سبا دی سمات مصویاما الى اللیل او بیا پورا کی روجی ترشپی پوری ترماخاما و لا تباشرو هنوان تماکفونا فی المساجد اُمَمَ لَاوِگې بيبيانو بی سره په داسې حال کې چې تاسو یا ته قاب کوي په جماعتونو کې تلکا حدود الله تذلل پابندې چې تاسو یې مونږې کړيې فلأتقربوا وإنزدن شهديتا کذالک ایبین الله آیاته لناس اوم دغسی الله بیانې قل آیاتنا واحکام د خلقو لعلهم يتقون ده ده پارا چذیزان د ده گناهنا ولا تاکلو اموالكم بينكم بالباتلی تسلو رمحكمو منا در رشوتنا مخرع مالونا مینز کی بغلط طریقه سرا وتدلو باائل الحکامی او یو غلط طریقه پدی کې رشوت چې ډالې کوي د لرا حاکمانو ته لتا قلو من اموال الناس یی خوره او قبضاو کې په یو حصہ د مالونو د خلکو بالاسم پظلم سراوان تم تعلمون او حال دا دی چې تاسو پوېږئ چې دا پر دې مال له او گنې په وانه بیا ګونه انشتان یس الونه کانل احلله په حق دو نو کې دو زمیاشتو کې قليه مواقيت للناس او یو تا چې دا وختونه دې مقرر د خلکو لپاره ولحج او خاص کر دحج ولیسل بیرو بی انت تل بیوت من زهورها اندا سنی کی چتا سورت لک و اے عرب خپل کورونو ته د شاگانو طرف نا ولکنل بیرامن التقان لیکن اصل نی کی دا دا اغسو کو یری کی جی دل lana و اتل بیوت من ابوابها او اطلک و خپل کورونو تازه دروازو نه وطق اللہ ورجید اللہ نہ لعلکم تفلحون یقینا چې تاسو وکامیاب شئ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم او جنکو یذ اللہ په لار کې هغه کسانو سره چې تاسو سره جنکی ولا تعتدوا او زیاته مکه و, و پهیچا باندې ان الله لا يحب المعتدين به شکل لا نخوخی او محبت نکی د زیاته کوونکو سره وقتلوهم قتل کذ کافرن لراحیسو سقفتموهم کمځیچمو مې دی لرا وا اخرجوهم او شړې دی لرا وباسه من حیسو اخرجوکم دا غزنه چې تاسو یې تنه ایستلیه والفتنۃ اشدوا من القتل او خلک په شرک کې غورزول دا ډیر سخت دي د قتل نه په ګناکه ولا من عند المسجد الحرام او جنگ مکه دی سره د مسجد الحرام په خوا کې چی بیده بیو نشیم حتی او قاتلو کم فی تراغ پوری چی دی جنگ نکی تا سر پاغی کی فین قاتلو کم کچردی تا سر جنگ کو پتغی مسجد حرام کی فقتلو هم نو قتل که دی لرا کزالک جزاو الكافرین امدغ سیوی سزاد کافران و خلقو فین انتاو کو چر دی منه شو د شرک نه الله غفور رحیم بشک الله بخشش کوونک زمې ربان وقاتلوهم جنگ کوي دی سره حتا ترې پوری لا تکو نافتنهن چپات نشي شرک په دنیا کې او زور د شرک وایکون د دین ل او شی دن پا دنیا کې او تعبیداری او بندگی خاص دالا پین انتاو پس کچر دی توبا ویستا فلا عدوانا الا علی الظالمین پس نشت دی زیاده مگر پا ظالمانو خلقو الشهر الحرامو بی الشهر الحرامی میاشت دی عزت چی دی پا بدلا دی میاشتو دی عزت کی دی والحرمات و قصاص و او طول سزنا د حرمت او د عزت عقد بدلی دي د بدلی مطلب ده ده فمانه تدا عليكم اغسوک چ زیاتې کی پتا سو باندې فاتذو علی نتصم زیاتې وکنه سزا ور کوي د لرا به مسلمه تدا عليكم فاغندزہ جدي څنګه زیاته کړلې پتا صبحاندی واتقوا هذا الا نویريږي واعلموا پوشه ان الله مال المتقين چې به شک الله د متقیا نو سره دي وانفقوا فی سبیل الله یخرچکه دا الله پلار کی ولا تلکو بی یذیکم ال التهلوکا پخپل زانونا پخپل اللہ سنو باندی حلاکتا و احسنو او احسان کوئے دیوبل سرا اخلاس کوئے ان اللہ يحب المحسنین بیشک اللہ محبت کی دیخلاس کوئن کو سرا واتم الحج والعمر تلللہ او پورک حج وعمرہ چکل شورو مکلو خاص د الله در ازاد په اوحتون کجر تاسو بکې شو پهلار کې او پاتې شو د ح امره په سره منلهيو وله ظمدي په تاسوبانې ااسانه د قبان نه وله تلی قور او سم او پل سرونه خپل مخک مخکې حتى ابلوغ لهديو محله ترغه پورې چې ور رسیدا قرباني زيده حلالي ته چمنادي فمن کان منکم مریضان فسغسوک چوي پتاسو کې بیمار او به بی اعظم الراسيه يا په دې باندې zarar او تکلیف وي ز سر نه او مخ کې حجامت کو ففضيهت من صيامين نو لازم شو اپده بانده یو بلا فی دیا چه غدریر وزیرو جی دی او صدقتن یا صدقتن د صدقتن دشپگو او نسکت یا یو بلا قربانی دا فی ازا امنتم او کلی چه تاسو په امن ارسی ده فمن تمتا بالعمره تی الی الحجی نو اغسو کو چه فیده حاصل کی پا عمره سرا چه یو زیکی ده حجی په م سره منلهدي د لاظمدي پهديبانې ااسه د قبان نه فله چې د اواسو چېاق نه لري د قبان پهیا مې من په په دبانې رودي درېروځې في الحاج پهې حاج کې په کاو کې و س اوور وځ نور دي ذا تلکا عشرتن کاملہ دا لس رجیدی پورا زالکا دا حکم چده لمن لم یکن اہلو حاضر المسجد الحرام خاص دا وحاجیان دا پاردی چنوی کور دا غی دا مسجد حرام سرا واتق اللہ یریگی دا اللہ نا وعلم پوشے ان اللہ شدید العقاب جب شک اللہ صح عذاب ورکون کې ال حج اشهر معلومات وخت د نیت د حج دی هغه یې معلوماتي دي فمن فرض فین الحج اجسو کوچ لازمي یې کو پدې معلوماتو کې حج په ځان باندې فل عرفه پس نبی ذکرونا پابندی دا په پا حج کې ولا رفثا فسنابئ ملياوي ذل ذخل اهل سرا ولا فسوقا انبئ ذغنا كارنا كنزل بذيره دي ولا جدال في الحج انبئ هي قسم جګړي په حج کې وما تفعلوا من خير اوغا غاچ کوي تاسو څه عمل يعلمه الله الله پويږي دا په حقيقت باندې وتزودوا او توخاخ له ځان سره چې حج لځه فإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى بِشکا بهتر توخا دا چې ځان بچیږي سوالنه وَتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الله وي زمانو يريږه اي اقل مندو لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نِشْتَ پَتَا سُبْحَانَهُ اسْغَنَا ان تبتوا فضلًا من ربكم كتصو طلب کوی د فضل د خپل رب چہ حلال مال وی رزق وی روزگار ورزوکي من عرفات كلا چتصورا کو زیگے د عرفات نا فذكر الله نو ذکر کوی د الله ډیر اندل مشعر الحرام دا میدان عزت من سرا چې مزدلفه دا وَذْكُرُوهُمْ او ذِكَرْ كَوِيدَ عَلَّا كَمَا عَدَاكُمْ با اغا طریقه بانده چه اللہ تاوسته دعید کرده وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِينَ اگرچه تاسو مخک مخک دنازلی دود د خام خاد گمرهاننا سم مافیزو منحیسو افاز الناسو بیارا کو تاسو یې قریشو داغ عرفات نا چر را کو نور خلق وستغفر الله او بخنو وواله د الله نا کومه کېم دا عمل نه یې ان الله غفور الرحیم بهشکه الله بخشش کوونکی ذمهربان فاذا قضیتم مناسککم کله چې پوره کړتاسو احکام د حج فذكر الله په اخر کې دا الله ذکر کوي ک ذکرکم اباکم او یادوې الله لره داسې لکه چې اذل بتاسو مشران خپل ډیر په شوق سره او اشد ذکران بلکې زیات کې دا الله ذکر داغینوم ومن الناس یایقولو پس بایز خلقنا سو دچوای په دعا کې ربنا اتنا في الدنيا ا رب راکه مونږ لرا کسراکه په دنیا کې او مالو په الاخرته من خلاق او نشته د دې لپاره په پا اخرت کې صبره او منهم من یقولو من بعضی زی حاجیان ناسوک دي چې وایي په کې ربنا اتنا في الدنيا حسنتا ا رب راکه مونږ لرا په دنیا کې توفیق دنی که او په اخرت کې حسنه او په اخرت کې بدله داږي وقناعذاب النار او بچ کې موږ د عذاب د جهنم نام اولایک لهم نصيبا مما مم کسبوا دዚ خلق د پاره 80 په اخرت کې د هغه عمل چیکړې الله وسری او الحساب او لادر زره حساب کو انکه وذكر الله فی ایام معدودات او یاد ک اللهم تا غر وزو شمار لشو کی فمن تاجل فی یومین پس اچ تالوار او کلا واپس راتلو تا پدور وځی کی وشتل اوکلل فلایس معال نشته گناہ ومن تأخرم اوغا چاچی رستکلو درم اروازتا فلاع اسمالی نشت گناه پا دباندی لیمان اتقا ولیکن <تصح> دا اختیار دا اغا چا دا پاردی چیریگ دالانا واتقل اللہ ویرگ دالانا وعلمو پوشه انکم الی تحشرون الله تا صبح اللہ تا کګنن چې حج کرا جمع کړی شي وي او من الناس من یعجبك قوله فی الحیات الدنیا او بعضی ذ خلقنا اغاسوګ دی چې ډیر خوندر کیتا لره خبرې وینا د غیپ د د دنیا کې ویشهد الله علی ما فی قلبه او गवाکی ان لرا با غصبانده چې د ده, ده پزلو کی دی و هو او ده غصره ډیر سخت جگڑالو ده و ازا توله سعاف او کله چې دی واپس شی تالله ده کورنا نبی آمنده وی پزمکا کی لیف سیده فی ها چه فسادو کی پزمکا کی ویوه لیک الحرسا و النسلا او تباکوی فصلونا دا خلقو نسلونا دا خلقو والله لا يحب الفسادو خواه رئی چه اللہ محبت نکی دا سه فساد کوونکو سره سرام ویذا قیل لہو اتقل لہا کل چه ویلی شدتا پا نصیت کې چه دا اللہ نو اخذتو العزتو بالعسم اونی سید لرا زد پگنا سرا فحسبو جانم نبس کافی دید دا پار جانم ولبی سلمی آدو او اغاڑی ربدا بستردان کدل خوب ورغلی و من الناس بازی دا خلقنا من یشری نفس حب تغا مرضات الله او سوک دی چی قربان کلیخ پل زان خرسکڑی ایخ پلزان خاص د طلب دا رضا دا اللہ دا پارا واللہ و رعوفم بالعباد اللہ محر بانده پدا سی بندیان بانده چی قربانه والی یا ایوها اللذینا مندخلو پی السلم کافا کا ایمان والاو داخل چه په اسلام کې پورا پورا رسونا ری وایو ولا تتبیو خطوات الشیطان امر وانیگه پاغه قدمونو د شیطان پسې انه لکوم ادو مبین بشکه دا شیطان ستو د پارهکار دښمن دی و ان زللتوم کچرتا سو خویدې مم بعد ما جات کوم البینات پس دا غي چراغلی تاسو صفا احکام د قران فالم پوشه ان الله عزیز الحکیم تبشکل ازور ورده تپوس بکی لیکن حکومت ته نو مهلت درکئی هل انزورونا دا خلق انتظار نکئی الا یات یوم الله مگر دی خبره تا چراشدی تا عذاب د الله ویزل لمن الغمام بصورو دو وریځو کې لکه په خوانو قومونو باندې چراغ لیو والملائکتو اوراشي ملائک ذاذاب وقضي الامر فیصله شکار ددی ویل الله یترجع الامور لیکن دا خو دنیا فیصله او خاص الله تعالی فیصله تا, تا واپس کې ځل دي د ټولو کارونو چې دنیا کې شوي دي